گران مختلفار دن کو دا مولانا علی اکاتری سے دا دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسندو درچین کی شیرہ دا دی دا ملایدو پتی ایسا تای اشاہ دی توید سنت کے ایسا تاینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو والما صنعت من النساء عقدتني كاخذه حراميدي الا ما ملكت مگر اجمال كان ايمانكم خلاصن استاسو دستني کا اگن شغاستے سر سو پوری چیا اغل طلاق نہیں ورکلی خاون او عدت پوری شوی نہیں او اگ وقت درهیزا او یا دا گے کمنن خاون مرنی او اگ مده پوری شوی درآpore پنیکا باندې آغان شيږوستي کتاب الله د حکم د الله دې علیکم تاسو ته او حلل لكم اورا کلی نستعد پارا ما ورا اعز علیکم هغه چاله ور دینه دي ال آور دینه چې له به تاسو چې پنیکا کې راشي تاسو ناکم کم دې انت طغو کی طلب کوي به تاسو د ام علیکم په معلوم سره یو شرط دا ویل بل محسنین چې نکاح करावा ستون کې به غیر مسافهین نبې شاوت پره کوونکي سماتل مکمل نکاح همیشه د پارا تاسو غیستر نکاو کې دانه چې کنه ثوق د پارا ني نکاح متع اتنه وته غیر مسافهین نبې نکاح متعي والا یا پركون کې نکایمته یواله او شهګان چې کوم نه نه خواږي پرې دا او باقی حدیثه دغې پیشکی د عبد عباس رضی الله عنه دا دی چې هغه جنگی موتا کې دغې اجازه ته بیا ورو سدقه او هغه وو هغه عبد الله بن عباس رضی الله عنه خپل کون روجو کړی دی دغې نه واپسی کړی دا د دیو جن لیکایم تا چې کمنه اغنشتې او دای جې اذن لري فمستم تاتم و تاسو په تاسو بهې په دې مار سرا منھونا ردینا بهې په دین کا سرا منھونا ردینا فاتوهن نو ورته غیر تاسو جوړه موږ نه مہرنه دا وی فریزہ پورا بل مار اغلی پر اور کې زک دای وذ غیره جنہ علیکم او نشتر ګونا په تاسو باندې فيما پاسکه ترا سیتو چره زامن دې راشستاسو به په دې سره منبا دل فریضه پر څه مخه دونا به په دې مهار سره سمه مطلب مار د ډول فریقینو چر زده یو یا چې د جنې والا عقی عمر زوی او داله کوراله عقی مر زاوی نه پر زامن سره دانا چې جنې کوروالې دور دورا او داله کوروې دور دورا نه پر زامن دې سره هغه جه چې طاقت مناسبی اس سوال بیاغي بللم درته کوشش زکوې فاستم تاوزن به فسيما ترازيتم به امباد الفريضا ان الله بيشكه الله کانده اليمن پا پارس باندې حكيمه هاونه حكمت ده و من لم يستطعه او شوکي طاقت نلري من كمپتاسكي دا شرچ کمنه دا ترغيبي لخه سروچي طاقت نلري پتاسكي تولن د مال این که هل محسنات المؤمنات چی نکاو که اغازاد و مؤمنان سرا فمیم ما ملکت ایمانکم و سا خلاص و نستاسی من فتح آچه کم المؤمنات دا غو وینز و مؤمنانونا دا ایمام سه پنیز بانده وینز سر نکا مکروح هره او دنور ایمامان پنیز خودو که گیده فالاوی که تاس و خامخه اغازاد و او تاس و بانده شاوت غلبوی د پهمن ماکه ایمانو کوم منفتتحیاې کومل موومات والله خدای پاک عاله مو پوېږي د ایمان کوم په ایمان ستاسباندي بعض کوم باید په تازو کې من بعضو د بعض نه دي فان کې هو نه اوس نک کویدي سره د ې آله نه په حکم دخواوندانورددي آتون نه نک د چا سره نه اجازت دولی دو ولیوی اجازت دو ولی اول پلار دے کپلار نی نترم دے کترو نی نمامام دے لاسی بغیر دو ولی نا سیکی گی نا تک دا آ نکا آ سڑیو جنے والد مینس کیوکو آنو نکاران خوکو سیکی گی نا گورے بغیر دو ولی دو اجازت نا اولی او شتین آخو آنزان لخبر یامول یاینا یا اذان ليو مثال را کو چې کله ولي اختیارمن وو نه بغیر د اختیارمن نه نکاح کوم دی هغه صحیح کیږي نه زکه یفن کی هو هن باذن اهلهم وحکم دو مالکانو دا آتو اتوهن اول کغه یتا او جوړه هن ما فرنه داقي بالمعروف په خیری تریکې سره او که بغیر دو حالت اذن نو وی نه داغه نبی اولار بل جوړی ا پراتفری جوړېږي معاشره چې کوم نه تاسو نسې د دیو جن ما دین اسلام معاشره راغونډي تاسو نسکو یانه ذکری به اذن الہن معاشناتین چې نکاح کیاوستونکې غیر مصافحاتین چې بدله منی چې شاعت پره کوونکې ولا متخذاتې اونینې اونکی احدان درازدارانو و بلکې سره رازدارې نیوي ارباشنه نی هغه شریف القرآن مانا کولا ولا متقزات اخدان او نه نيون کی ارباشنه ولرا ارباشنه سره ني ارباشنه ني بدلمن دي اخدان هغه کاشتوي هغه ملګري ته کی سړې ته بدخ کاری هغه تخدانوي ان هغه چې اثر مګره کی بدخ کاری کی ته دینداره دغې او تقواداري او ګردې ده نور سره نه غي باندې سره چې کم نه کنه ښکار ولا متخذي اخدان او نه پاغه می فنونو کې په هغه مجلسونو کې چې کم نه کوي نما ضرورت چې کم نه نه فائد او سنر تکل چې پنې کاکه راشي فیناتینا اوس کچرو کې د لفایشتن بهي پالېهن اوس پدی باندي نسما سزا د نیمدا عالم محسناتې نیم دې پدی باندي موې چې په زار د خوې من عاضب د څزانه ځ له نیمه نیمه څزاره ځکه دا نقا د وینځو لیمن دپار د چا دی خشيته منکم کوم چېېږې د تلیب غوررزو نه په تاسو کې دا نهحت اجازې وورکوو چې ځیاه دا خوصی شوهخوا هغه حکمتې له بیان کو چې نکاد د سره ی جس کوو ذالکا لکه داې کا د سره لیمن د پاار د غې چا دی خشيانه ته کوم چری جيې د تلی غوررزو نه په تاسو کې چې کنټول نو رالی اوخوا مخاف نه کې غورږي جاې له او کچرې سبرو کې تاسو خیر لکوم غورې ستا دپاره نویداصللا ته سلام سحاب راهغې د خو ځان خ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توفرمے روجی نی وله روجی جکم دینہ نہ سا ها روجی نہ سا ها داستار پر جکم دی نبی احتر دی دے نبی ہستر دی واللہ خدای پا غفور رحیم بہکن کے مہربان دے یرید اللہ ارادہ کہ اللہ لبیین لکم چیخ قال کی تاشتہ و یہدیکم او خیتہ اوستا سنن اللذینہ لبیین لکم چی بیان کی تاشتہ و یہدیکم او بخته ستااس نه نه لنه سری خده کسانو من قبلكم کوم چې مخکستااسونه تو علیکم او توبه قبله ک ستاسو والله خدای پاک علیمون پوې حقی اوونډ حکمت دی والله خدای پاک یريد اراده کوي توعلیکم چې توبه قبله ک ستاسوريد لنه او اراده ک یا کسان طبونهشهواې چتابی کې رخوا رخو ایشاتو انتا میلو دا چکاگا شایتاسو میلنا زیمان فکا کی دور لوی سارا سمت لب یو طرف تکی گئی ما چتاسو بس یو طرف تشی یرید اللہ اراد کی اللہ ایو خفیفا انکم جس نه بوج نبوج وخلقل انسانو اپیداشو دی انسان ضعیفا کم زوری یا ایوها اللزین آمنو اے بل قانوني بیاناو او دایو لسم قانون بیاناو ارادي مطلب داو چې دیو بل مال پناجېس طریقې سره مخري او پناجېس طریقې سره مال خري دیو بل نو بیا به یو بل قتلوي نو نو بده قتل غارت تمورځي چې هغه لږ سيز ځای چې هغه مال دیو بل کوللي نو لوی نقصان هغه بنه یا ايها الذين امنو اي مؤمنانو لا تاكلوا مخري مال اموالكم دیو بل بیا نه کوم په خپله منځ کې بلباتلی په نااج طرق سره په نااج طرریقی سره د یو بلمال چې کمم د ناغم او نااجیس طرق هر غېتهوي کل مععلم عزن بهه شریه هر چې طرریقا اولار چې د هغې شرید اجازت نی کوی باطل لار ده ال لاانتهکوونه مګ ک چریوي تجارتن تجارت انت رازم من کوم پر ځمنې ستااسباندي. وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكَمْ آموجنِ یوبل یوبل قتل وَيْمَا یوبل وجنِ مَا که مال دولت باندې او بلکه دا طول سرمخ که لگی خواه مال دی تیم مخوره ولی دا دی یوبل قتلول دی او دی تیم د مال حفاظت کواه کونه کې یوبل قتلول دی او محرون ورکه بی بي بیانو بي تا کنور کواه نا دی یوبل قتلول دی څخه هو تا معلومه ورکوې پنه آپو تیا کې ک ور کې ندیوبل قتل لي دا رنګي میراث کې ارچاتا خپل خپلې فريسي ور کې ک ن ور کې ندیوبل قتل لي دا چې ټول هغه سره چې کوم نه لګي ان الله به چ کال کان دې بكم وتا سبان دې رحيما مهربان و من او چا دا کار او دوانن په سره او دوانن په زیاتی سره او ظلمن په ظلم سره په ساوف ننسلي زله چې داخل بهکو د نه را دریم زجر اواممنان ته هغې ت چې کمم دی نه ورکو وکانه ظه کا د دا کار او الله پهلابانې یسی یا سان ان تاجتننی بو کچې ځان بچ کو تاسو که بارممه د ل اګونه وو نه هو تونه کول شه تاسو انه دا کېنه نو کافر انکم در به ګستاسن کوم تکلیفونه له دنیاسته تاسو دنیا تکلیفونه او که سيئات نه واړه ګونهونه و نه واخلي نو سمات لابدې ها شيرا باوي لوی ګونهونه نه ځان بچ کوین واړه برته الله ماف کی دا خبر ده له باذره چې دا لوی کوم دي لبعد وی لیے گنااونا عقدے کہ دغه وعید په احادیث کې راغلی ناغلیری اوس <تصفيق> دا مانځو یاره دغه عقد په اړه کوم وعید دی دا څنورو بلکې اثر کې دا دا چنوی دا ټوللی په ګنااونو غیر نشته دغه ورته مثال دغه شو حضرت شیخ القرآن نور الله ماقدو ا چېرې ته مرا په اړلو کې ته وایې چې دا لګ لګ ورانې کوا او ډېر مکوو جواري مکووا کپورنه کې نو خیر دی آ کنه ته ا کوته یانور سره کنه دا کېنو خیر دی او غټ کار کار تلاش ماچو اندارې د ښاکل ورګي نه مطلب دا دی نو بیا هو الله و چې واړه خیر دی کوې معاف کوم ورته او غټو نزن ساتي نه ګنا هر یو ګنال ویری خود دوم را دا دا دا دا دا و دو مراد هکې په نسبت به یو بل لکه د باد شاه خلاف دا لوی ګناه دی د وزیر او ماته خلاف کول دا لګړو ګناه دی دا هغه نه کومه درجره دی د دې طریقې سره نزدکه سیئات نه مراد دی چې معنی حضرت شیخ القرآن کې د دنیا تکالیف که کتاس د ګناوونو نه ځان بچ نو نهه دنیا تکالیف بدن لیدو یا د سیئات نه موارد او غوا وسواسی الا لمم غوا وسواسی کوم دي کته غناونو غټو نه ځان بچ کوی نو وسواچ کم لکه راځین الله وی زمایمداد به تاسو ری د عی نه به تاسو بچ کیګی عمل به نه کوی وانه دخلکم ا داخل وکړو تاسو مدخلن کریمه و داخل دلو عزت من دل سره دولسه حکم بیانې تا زیاته ظلم نه نه کوی څه مطلب د ب او ناجز ارزوګانې م چې دا پلانې بایا سره زولې شما نه شوم دا پلینې سره ډیرر مالونه دا ما سره ی نشتهري دا یاښځ دا پلانې انی د دا ې سړی نوم د ارزوګانې م کوئ والله ارزومه کوئ ما دا فولل الله چې وړړیله په دی سره بعضو کوم با ستا سره الله بعضو په بعضو باندې و د یوبل د درجې تم نامه کو د ی ب درجاتو تم نامه کوئ چې د فلان له در جوور کوی شو د دا ران نه کوی شو. دا د الله تقسیم دی د الله وی چاله ورکی هغ ورکی دا د انسان د اوس دس نبار دا دا دا <coughs> ده بلکې دا د الله خوه په د ووجبان دی لرجارې د پااره د سالو نصبنی سرهېما دااسه ااقسب چې کوېدي والین نه سااحی د پار د نصیبنی سلام مادہ حسن اکتسبنا چکای دی واسال الله سوال کوي دا الله نه من فضل هی دا فضل دا غو د بل چا د درجه ارزو م کوی او دا الله نه غاله دا الله نسالک خدای دا درجه داسه دا مال مرکه دا موایا ک خو مال د نه د نه ک خو د نه لری کی من الله من فضل الله سرار تدیر دی الله نسوال کوي ان الله بیشک الا کان د بكل شاین والسبان علیما پویا ولکلن د پاده هرچا د یار لسمو کم بیانې اپدې کما په اس او ققلی چې هغه وارثي هغه اقربي اغه نېزی ولکلن د پاده هرچا چې ان نا ګرځول دي مونږه موالیا وارثان مما داس نه تقل وال داې چې پریښې وه پلار له قربوونه خپلووانو یو ااقربغ بهداخلې زمال میس کېوللهځ نه او کسسانقدر چې کړی دی وا کلیقدر مان کوم چې وا کړی غې سره خلاص ستاسو کوم خلاص وار که غیتا هم اسیداغي غی لیو څو ایت منسوخ دی ولی چې کلا انصار مهاجرین ال تکیو د نبی صلی الله علیه و سلم دغی منسکره ور ولې او انداغي جدادونه یو بل اغه تقسیم کړو ور لیکن کلا چې د انصارو رشتہ ایمان وروړو مشرب بیل اسلام شو نوی حکم بیا حج کمنن و داراغی چه اری او بخفل حق اقلی عصب اقلی آسوک با اقلی چه اغا قرابت دار دی اغا اقرب دی اغا نزدی دی نوی حکم دا منسوق شو حضر شیخ القرآن فرمائی حکم آ منسوقی دو تا ضرورت نیش تره حکم بخفل زده او والذین قدد ایمانکم فعاتهم نصیبهم که اشاره دی تران چی نبیلی صلات و سلام کم عقب مواخات دان سار د دا محاجرین منسکی جو کرو او اغیر سر امداد او تعاون کو نا اللہی اغیر امداد و تعاونو اغیر جاری و ساته اغا غیر ورکوه خپل امداد و سرکوه میراس که ایسه نکی گیه فا امداد و تعاونو اغا و سرکوه دارنگ استا دوست استعمالگرده او غریر ده کمزور ری امداد و تعاونو دا و سرکوه فعاتهم نصیبهم ن اغه یې میراث مارات نوري بلکې اغه امداد تعاون دی ان الله بهش کالا کان د اعلی کل شین فعلس ز باندي شهیدا خبردار سارلسه مو کومه بیانو چې د کور مشره بسوکی سړې بې امیر بیت دا بسړی خود باندې ار رجالو سړی قوامونا حاکمان به علل النساء په خود باندې به ما او فضل اللهو یا قرانکوی د الله بعض هم باید پدې کېاله بعض په بازوباندې او به ما او پاس باندې الفقو چې خرچ کړي من اموالهیم دماله نه کوله نا وایځي د قران کریمو دغې تخصیص ذکر کیو دغې او صاف ذکر کول لټو چې دا سره پدې خذ باندې حاکم ولري ارګور دا اوس د هغه آیت چې سوره البقره کې تیر شي او عليهن درجه خوجبان دے دنسړو یو درج شتا اقا درج کمرم د قانون نزږی بیان د تحقیق ای الرجال قوامون علی النساء سړی قوامون حکمان وی علل النساء وخوجبان دی یو غروالی یو فراد بما پاسو فضل الله جه غرقل دي الله بعضهم باية پا ديكي الله بعضو فبعضو انسلی پا خذ کړي دي وعليهن درجا يودا دوهم وبما پاسو بانلي انفقو جه خرج که دي من اموالهم دمالون ردينان دوهم درهم فالصالحاتو فسنیکاني قانتاتن تابدار باي حافظاتن ساتن کی باي للغيبه په وغې شوالی کې لغې په وغې شوالی دخواون کې بما پاس او حاف الله کې ساات نه کړړ د الله را دي وسمګ چې الله حفاظت د مدارې دغستره وده کې ښذ به د خپل خاون غې دې مدار چې کمدونونه غ اخلی واللاې اوغښضاه تخافونه کېګې تاسو نه شوده هم داغینا د سر ننسیت کو دی ته واجرون نه او جو شره دی نه فلمزاجهغې په وخت دستروکې وزری بهوه نه او غغې او غوره خوران داغې اولسی پتونونه بیان کللو ف هااتتو نکانې دکانې هغې خبره راري قانې تاتون تا بدارې ب حافظتون ساتون کې بي دا خوینا او دا صفتونا دا پاقی کی سر را دینا چه دا عرد تا پکشتا لیکن سری ته اویل چې ته به حاکم په باند او اغا فرقو بیا مفسیرین اغا وجوهات نقل کلی دی اغا دا امامتی منز دی اغا دا جمعی منز دی اغا جنازه دا اغا آزان دی اغا اقامت دی اغا بادشاہت دی اغا نماز استسقارا دارن کې عدالت دی دا ټول دا کشته چې دا س ل اوښله غلی نشتهبانه دغه زورشه لګې دی او نه دا بوج د پاغېبانه چې دا ټول بوج د سلوو غستې پهسته د اوجن نه قووامونله نسا د قکر او چېین ایکان او تابدارې ساتون کې نغېو په خپلی سبانې ک نهچ چې کم دی نهفی او بر زه کوي حاف داتون ساعتونه کې به لغېبه او وقضا نشو عليکي ان شو علي سم مطلب د مال خزبه حفاظت کوي مال دولت په ل حفاظت کوي اڅه خويار خزې نه چې الله سلاګې په پنځه لګي وېدا پنځه په سبا کوي لګو اڅه کما کله دی په مال باندې پور پوری کی ده کله پنځه لګي او د جما په سلاثه لګي نڅبال بیا کور کې کوم نه جنگ جګړی نه اندازہ باندې خرچه کم دینې کاوه اګه باندې اندازہ باندې نه کردغسی دا ها دارانګي اڅاون نه کما مولي غونډي ها صدقره هغه کمې تر هغه نه دا بده کاځو بیا ها واچ دې کور تر هغه نه ما چتستان جو ته خیر نه مونډه ما اس ندی مونډلې داولې ها دال غزه ذاته دا لندپاري نردي وجه نه چکم نه نو ا سړې چي نه د اوګد پاري نه لند پاري نه ښه اوګد پاري په پا دې وجه حافظات لن لغيم ولخاوند نشوال په وخت کې دا غد مال تحفظ چکم دی دا بکی دا وته نه چې کله احیاس کله بل څه خو چې تر عقل نه ما اصلي دلین دي هماره اتمن کا خيرن قدتو ما چې د ستا چې کمونه پراتو کې خير چې کم نه لیدل نه رې نه علاوه د کسب کوي ولاتي اخذا تخافونا چې ريګه تاسو نشو ده هونه د سرکه شهداغینا فایذوهن ننسیت کوي غیتا واجروهن او جدا شهداغینا فلمزاجه په بسترو کې وزربوهن او وخېغي د درې طریقې د زنانه د اصلاح لپاره سو دری درې دا درې تررکول اختیار کړي چې داسې زنانې چا کمک کمکلی او د کور په سامیو پهودی بند نه پوهږي خو تختی ل را وی غې تختله راخواون ته و چې دی لرهله ې تخت ل را نوسا اول وت چې فغزو هم ننسیت ته وک کوي چې ګوره دا کور دیڅومره خران دی او دا که نه شو وررز په ده نه شته د کاران دی هر ډیرر دي خراب په ځان بندې په ما کور خر دا لومبې دا نسیت داس ننسیت نهچکان نه که نه نو که نه دا تهولی غسهه کېږ ما ته. داسې نسیت نه د کې قرآن دقرړان د خبردارې د هرس نه خبرې د لا چاارونا ګونیانو ته وګوره په ځان پر د او په ما ځان هم ب کوما اوام او کور په پردهې پات شي په ز نو داسې خپ خطرې ک نو بیا دویم که په دغه ونه شي چې ال پکې دي. واہ جوړون نبهل شراغینا فلمزاجعی وزین کیر ا کډ پوزکې ته بیا ها پوزکې جدا ک بیا وای ز استادان له او مدان لري نو چې اقل مندې ا سروځه تیر وخت تیر شي ننده پوښ اچنا ا دغه جلنه موګیرا برکړی ا اقل پکې نه یي ننده بدغم نه پويږي ننده خدمت کرا شي نو بیا دریم نمبر کې اخري کې ورته وای وازریبوهنا او وخیدی وازریبوهنا لوړول راواچوي او دا سیمنه چې بس ډېر ډېر وړه الاسه خپمه چې لکولي داني خځه ولا سپتال ته راوړه هدا کی ولا مات کړی دا سیمنه چې ته اوکې دا سه ده چې به وکه پوسبوزه د کناټي ولا و دا سه د حملګان یادغه دانه ته راو لګی ټک سر ولې مات سره لامات کو یاله خپېمات کېتار به ل بیا خوړاکتیې وزری به وې خوپ زه باندې بیا پس د غې داغه کړی چې دا زیبانې چې زیې ځینې چاغا د وخلوويخوا ات ن کوم پس ک چېتابدار چې ستااسسو فله طبغو په مټ لی نه غیبانې سبله سلارار د زیاتي کشه رتاب ده به خبر امن الا عقل سلیم په کراغي نبی ابي زيتان غول مکوه چاسي کور ته زي او يا دخل كنزل کي يا يا او سفيله يا دا ظلم زياته ونکاي زکه سار وينره تم خه انسان اند ان الله بشك الله ان په اوچت کبيره او ديرو دي وين خفتم بين لس مو كم اصلاح بین العشائر دا خاندانونو کورانو منس کي اختلاف راغل ری دقی مینس ک اسلام وک دا پین لسو وک و این خیف تام ک یری گه تاسو یا معلوم ک تاسو شقاق بینهما خلاف دی من د دې دوالو کی د خزید خاون فبسو پس مقرکه حکما یو فیصله کون من اهله د تبر د سړینا وحکمان او بل فیصله کون من اهله د تبر د خزینا چې دواله یې سره نشی راتله حکمن ولا ان یریدا کچری را دوی اسلام دروغي یوفق الله خدا ترغیبی مطلب دادې چې خامخ دغه اسلام کوي کای اراده نه نبیامه کوي نه نو او کوي ولو کوي یوفق الله او عبشی العسله بینهما ومن د دې دعا وکي ان الله به شکا الاکاند علیمن په پارس باندې خبیر خبردار دی په هر څو او ادهجه کې فاصو حکمان کچر خزه حاکم وي نو بیا فیصله ته ضرورتو چې خوان انديږي چې دا غي بارے کې فیصله راولل او حاکم نه دي سړی حاکم دی او هغه محکومیت منینه نوې استلار دي منسکو کې چې هغه محکومه دا او د حاکم دی روغه ویراځي چې وسام حاکمیا سړی حاکمی میا چتې او عبد الله حکم اخیره نهي اراده مطلبداري چې دا ټول ماملااتو کې خطا لګي وعسلی مساله دغه نه پاتلئش چاغه توحید او رد د شرک اسباد توحید نه او رد د شرک وابد اللہ کوئے اللہ و عبد الله عبادت کوي خاص د الله ولا تشریکو اشرکه ما کوای به الله <سؤال> سره شهینده اچا و بلوالدیني او مور پلا سره احسان الخسل کوای و بذل قربا خپلوان سره ولیتامای تیمانانو سره والمساکینی مسکینانو سره والجارذ القربا او گاونډی نس دې سره والجارل جنوبيه گاونډي بيرت سره واساہی بهل جنبی مرغلی ذ الخ سره تاسر هر وخت نه اس پاسی تاسر زی وابن السبيل او مسافر سره و مَلَكَتْ ایمان کوم اووااکې خلاصونه ستاسوي ان الله ب ش الله لاحبو د خوښې منکانه آاسوکیي مختلفاً ل کوون کېته منادق شپ قباهتنې بیانو یو مختلفاً ل کوون کې دو فښه فخر کوون کې فخر کوې داې کس د دانان ساتهلهنا دا کسان دي وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُونَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ بِلْبُخْلِ ای پشومتیا سره فلم نلګیو بلتم یې ملګاوه سالورم وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَيَكْتُمُونَهُ أَوْ فَتِي مَعَاسَوْ آتَاهُمُ اللَّهُ جَوْرَ كَذِكَ عَلَّامٌ مِنْ فَضْلِهِ فَمَرْبَانَ يَقْبَلُنَا الله ول مال او دولت ورکړی او سره داغنه چې کومن مال خرج کینە ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله مال ورکړی نو ښکار دي کې پوزان مرنه اغنېمد د الله پوزان ظاهر کې د نه ما دولت الله در کړدي د الله نمت پهزن منخکاره کاوه تد نه اوتیارقل د منګه د کاافرينا دپ د کاافرانو اذاب مهمه ا ابشرمونون کې والنا پنظمقب والنا کسان یفقونه چې خ ک هموالو معونه خپل رآ الناسې د پا د خودن د خلکو اواشپګم اخې ولامنونه او یق بالله پهیوللهبانې والآب اليوم الآخر وانا پا رضا آخرت بانده ومن يكون الشيطان او آسو كوششيغ سر شيطان قرينن ملگره وسا قرينن ونرنکار ملگره ده وما زا عليهم آسو شور دیل الرالو آمنو کچریق نکره بي بالله پا والله بانده ولیوم الآخره پا رضا آخرت وانفقو خرج کره بي مما داغمانا رزقهم الله چورکلی تاله وكان اللهو او دي الله بهم و دي بانده عليهم ان الله بشکال الله لا يظلمون ظلمنكي مثقال ذراتين فاندازا دي وزري بانده و انتقو او کچريشي حسناتن نيكي یو عمل یو ذرا اغنی کیوا یو ضعفا دو چن باكی غیلرا و یو تي من لدون و طرفنا اجر نزیما بدللويا فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا فَسَرَنَكِ بِكَلَاعِشَرَ پورتکُمَنگَا مَن كُلُّ يَوْمَتَيْنِ دَهَرِ وی ډَلِنَه بشهیدِن گوی کونکې وَجَهْنَا بِكَ رَبُّ لَمَنگَتَا عَلَاهَا أُولَئِ وَذِيكَ سَانَ بَانْدِي شَهِیدَا گوی کونکې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت چې هغه فرمایي یو پیران نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته فرمایل په د قران کریم تلاوت ماتوکا ما او ته چې د الله پیغمبر قران کریم په تاسو را لګل شي وره ځکه تاسو ته کوم نبی رسول الله فرمایل جزید بلنا اورم او بل مات تلاوت کین مال مدراک وی زه شورو شوما او ما سورته النساء شروع کو کړه چې دې اتلانه ما فكيف اذا جئنا من كل امتين بشهیدین وَجَيْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَئِ شَهِيدًا در عالم نبی صلی اللہ علیہ السلام ماتا ہے حسبك الآن حسبك الآن بس بس او در ایک دیزئی عبداللہ امن مسود رزیلانا فرمائی چکل ما نبی صلی اللہ علیہ السلام تا او قتل فَإِذَا عَيْنَا هُو تَدْمَعَنِ فَإِذَا عَيْنَا هُو تَدْمَعَنِ نَاسَابَا مَا وَقَتَلْ د نبی له سلام تعرض غن اخکه باید د نبی له سلام تعرض غن اخکه اروانو او نبی له سلام فرمایل جزم اغ سوا ما فاقولو کما قال عبد الصالح اقف فاقولو کما قال عبد الصالح زبم اغ و ما کمتی نیت باند د الله عیسی سلام بوی زبم عيسى عليه السلام بسوي لسوره المائده اخر كج كمده نراضي عيسى عليه السلام ويقال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت ان اتخذوني وامي الهه لي من دون الله قال سبحانك ما يكن لي أن أقول ما ليس لي بحق ان كنت قلت فقد علمته عَلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عَلِمَ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إيصال السلام د الله باندې بم داوي زبم داوي چا الله دنیا نظر عقل ما طبيعته نه لګیدل <تصحيح> په دې وجبان دي او د ځکه يا حدیث کوم نه نقل کوي د سعيد ابن مسيب رضی الله عنه روایت جاګه داده ما من یو من الا او و یو ارزو نیش تاری ایس یو ارز مگر ارانده پیغمبر تا یا نبیر سلات و سلام ته اعمال د امت یعنی هر روزی هر روز ارانده کی حالان که دی بارا که روایتونا گن را غلی دی حیازی دا روزی الا و علی امتی یا الا وتعرض امته امته اغه خپل امت وړاندیکی داغه امر وړاندیکی او کلا کلا راضی فانه شاهدو فانه تعرضو ندېږي كيفه انه د پاردشید شاهد چواند کړی شي اغه د امت نشهید کلا راغه انه شباب کلا اغلا شک پکره راغ نشید خدام راج کی شهید د اسمانوم را پیوزی بیا داغه ویل پکاری د دیو جن اغه روایت کم ج صحیح مسلم نقل کړي ده نو اغه روایت سیده اغه روایت کې اورزت علیا راغلو ده اورزت لاند کړي شو માતા اعمال د خپل امت حسن و سیئها ما تا دا میراج پشپا بانده دا خبل امت نیکه او بده هغه اغا اخولش اغای کی عور زت را غلده تو عرض او پاکی نه در نشتا عور زت علیه ما تولان دا کرشو پشپا دا میراج بانده نیکه او بده د خپل امت عرض اجمالی اغلاشتی او عرض اعمال تفصیلی اغا چکم در نشتا دی وجه نا دی زکی دا غا مسلا او کم چې دغه رویت ته پاقی بانده کلامم ده او بل دغه رویتونه مختلف ترکیسه سره گن را گلده او اغا رویت لها محدثین ترجیح ورکل ده اغسیره کم چه امام مسلم اغنقل کرده ذکر و جئنا بکا علا هاولای شهیده یو میزین فدا ردبان یو دللزین فایشبکیا کسان کفر و جکافران ده و عصر الرسول او خلاف کرده پیغمبر لو تسوه ارمان کے برابر شی بہمل ارض و دی بانس مکا ولا یتمون اللہ ادیوپٹ نک دی اللہ ن حدیث ایو خبرہ وارسل لا تا کہ دی معلوم دی یا ایہ اللذین آمنو اے مومن انو لا تقربوا الصلاه من ذکی کے منزتا وان تم سکارا شیتا سپن شکی حتا تر دی پوری تعلم چ پو شیتا ما پاس بن ری تقولون چ وتا ولا جنبا انا په جنابات کې الا عابري سبيلن مگر چي دي دن کې دلاره حتا اتر دي پوره تا تسلو چي تاسو غوښتل کې سم مطلب موږ یو اهم عبادت ته نه چي عام اهم عبادت ته نه پدې کې با شي حالت کې ودريږي شراب نشا نور نشا ورسيز أغب نه خوري بلکې که کله منزه ته راځي جماعت ترازی ناغبوی وعلسیز چې هغه غوډه پیاز د کچا دا بمنخره ځکه خو اهم عبادت ته کله چې پیاز وګه پخړکی پاخ شو سرچونې دی اثر ختم شي بیا خیر دی خو کچا خورل او جماعت راتلل ناغه بدموي پیدا کوي نبیا شراب او نشایه بلسيزو اخو لازم مندغه نزن بچ کول پکاره ځکه موږ اهم عبادت ته او نبی علیہ السلام والسلام فرمایلی حدیث کرا زی چې تاسو موږ کاوه نو خپل صفونه برابر کړئ لا تصوُن صفوفکم تاسو خپل صفونه هغه برابر کړئ او یا بس تاسو موږ کې الله اختلاف پزنو کې غراول څه مطلب ک صفونه نه برابر وي نو تاسو موږ کې الله اختلاف راول سب جوړو جماعت کې صحیح درېدل دادو موږ کم نه داد غی آداب دي نزکوی نزدیکی اگه ما مانزتا یا لا تقرب سلات منزدیکی اگه زهین دا مانزتا مستخم منزدیکی اگه خود جماعت تا مرازا چی پنشکی این جماعت تا مرازا اولی سبه اوه نو دخیر پزه بدوی زن تاوکی دارنگی ها جماعت ته چراغ لی او نشاوری دماغ دا نشدی ها نو ها من دیرات تا جماعت تا ا جمعتا پنا شکر آزم ما بلکې هغه بندا چې خوب ولرغلي او خوب ولجټي ورکی اده خوب غلا بره په ادم مستننی نږدې کی نبی عليه الصلاة والسلام فرمای د خوبو کې ادرش دې فال يرقد دې دې اودږي او چې کړه دماغ یې صحیح شه نه راپاسي اموند بیاو کې دې چې ځان ته په دوی کې کم دینو دین اسلام چا باندې ظلم زیاتې نه کوي سخت نه کوي اسانتي راولي زه ک نبی صلی الله و سلام حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن تل ایګونه ورته وي یسر ولا تعسر اس هاي اسانتي خلکو سره اسانتي ماملاو کا سخت چا سره مکو دین اسلام دغه سخت او ظلم قانون نه لري زه کوم نه زه کېږي زمونځته یا مانځته په دې حالت کې والله جنبانند ا نه په جاممات کې الله آبابې سین مګرچلارې تې دون کې حتا تر دی پورېته تسیلو چې غسلو کېسممت لب جممات بندېلار ده ستا استاد کور پهخوا داسې په جم بندېلار په جممات به خلک تې د اوله چې استاد بهته د و کې خبرله به جممات نه دی کې د په مات بندې بهلار جوړ او یا د ایمام ص چې کم جممات سر بااکثر کورو د اغلار به ته نو چې کله دی حالت کی او په جممات بانندلارري نو تیموم به ووي ال پاغې با تېي باغیر د تمونونه به پاغې نه تېږي ځ کوي حته تغه تلو الله آبې سبی نه حته تغه یا مسافر دی او او په دوره مینس کې چغا رووا کېږې جیس کېږي نهلاېږي نه دیې تموم وي چې کله بیا پامر شي او به برابر شو ته بیا م ان کوم او اتا سو مرزا نا او الا سفرین یا په سفر باندې او جہاد هم منکم یا را او پتا تاسو کې منل غایته د حاجتنا او لامستم النساء یعنی نزدیکته بيبيانو سره مسدې ځکه عبد الله بن عباس رضی الله عنه کی او جامعه تم ها جماعه مسب الید نه را ولکچنه مسب الید شي خو بیا د خور سره د مور سره لاس لغول نو بیا خدای سره خبر درن نه نه دې دې کې اوله مستمن نساء لاس مسکول باندن لري بيبي بلکې مراد تنه هغه جما ده او دا شو شو فالا تمجدو پس کچرنو می تاسو مان اوبا فتيمم تمم واخ سعيدن طيبن لازم کې پاک نه فهم سه پس مسو کې بيو جو کوم په مخونو خپل او ايدي کوم په لاسونو خپل باندي او درې فرض درې پتی یا نیت د زلو دا نه چتا له نیت د درځیو ضرورت ترته تممته نیت نراته کنته ممې واخه او کله وینې تممته طالو تمم تړي نه آتا تړي تممو ته په ځان طळा ان تمم احوال چې کوم دغه طریقہ صرف زکه نیت او تممې قست اراضه ته نورو کې اراده کې د خپل پاکيته اس پر خل موایه خو بس داوی چې ځان پاکوم او اغلوتی لا اغه خورینک زیلہ چېغه پاکی اغه له دو ګزارہ د فرض یو مخ د پاره اغه زرب او بدل لاسونه د پاره بس انا استنجاست نه خپې وینځلشت نه پسربانه مسوشت نه پر خلک د خور ګتوالشت نه پس به موګی بعد نه پوې کنه ا یو کزو هغه تیموم واخو شورو شو لکه دا جو پخ... او ځیا جوړه ها خارګوتکه گاړیې پخلی کې ویو وته وی دې دې کې په پودا کې یا سره بیا ودس بلی نه کوي تهوم د کډری فرض یا نیت ته اودزر و یا مخ د پاړه او لاس پال او لاس بس خو جوړا سي په مسکه خدمت یې سره دا نه چې تلاشونه تاوی او داز کې او راداز کې او هغه کې چې کم نه نورز د کون نشته راغی فهم زهو به وجوهکم وې دیکم اسان ته خلکو بن را واست غواړي خلق غریبانا ننې پوي ان الله بهشک الله کان دی عفو وان درکهونکې تل تکلیف غفور بهونکې دی alam tara ilal lazina yahud ta qabayh aw zawajir yahud ta qabayh aw zawajir de de zanawarkai alam tara ilal lazina ayatan al katliya kasana ta utu چېور کله دا نصبا ص من کتاب د کتاب نهګوره کله کله کتاب را او کله کله او نصبا دا ځې د یو دواړله وړه غولما دغه یاد اوتل کتاب را شي نلو غولما یادی نه داې کې غ وواړه وړه کر اوورکه دا نصب سه من کتابې د کتاب. لګېلمې کړې دې یې شتورونه زلالتا غورکې گمرهي او او اراده کې انت ذل السبيل چبالې تاسو دنی غلارنه گمرهي زلالت هغه با غورکې او د الله کتاب او د الله دین سند پیغمبر هغه پرې اصل عسل سیزه هغه پرې او باطل او بیکاره شي چې د دنیا د هغه غورکې والله خدای پاک عالم و پوئیگی با آدائی قوم پا دشمنان استاسو وکفا بالله کافده والله ولی اندوس وکفا بالله او کافده والله نصيرا امداد کون کے من الذین دا کساننا دا سوق دی دا اشترون الظلالتا من الذین من دا بیانیر من الذین ان دا کساننا هادو چهو دیان دی دي يحرفون القلمان کبدلی خبر د الله بدلی حکمونه د الله عن مواعزه د سنخبرنا القوا شبهه الباطل کما يفعل اهل البدع امام رازی رحمت الله علیه وی دا غورزول د شبهاتوری شبهه شبحات غورزول شک شبه دا مسله وکړه دا خانوا ادا پلانې ترجمه غلطه وکړه ادا پلانې خبره قونه وکړه دا القاه شبهه شبهات په غور شکوک به خلکو غوررض اغ او د خلکو ش به پیدا کوي <تصفيق> الله يحّفون القلما عن مواضعه قولونه اودي يحرفون الكما دغه درم کحت او سرم قولونه ودي سمعنا اوې د منګ واسنا او خلاب کوم پظم و وورته غره مسمين تا تديخ خبره او ورعنا اشفقم اني بيغمبر تبي تكونشي ا داري واسمع ور خبر الزمننا واسمع منا زمننا خبر ور ولا نسمع منك ام مستا من خبرن اورو معالم التنزيل لكاي دالاندي يعني سباي ور داسې وخه وراعنا نه او للف د را نه یا غیرره مسمین ت کوشي ستا خبره دی سکو نه وړ یا ت کوونشي ورا نه او للف د را نه ل حال کېسی نه ته په داسې حال کې چې ستا خبر ته غ نهدي داسې حال کې لین دی د کې حال پداسه حال کې چېستا خبره دی ایسو خنوري به ال سنته هم خځي جبې لایا لیان خځي جبې په داسه حال کې چېستا خبرته وګنې داوام هه به ال سنته هم اوتم واتان او تراس کې فی دین په دین باندې ادینه تراس کې ها دا خپل ملګرو خیال ساتي او د نورو نسات خپل خپلوان لور کې او مونږ لن وتعنا في الدين هاي اعتراضات کې پدین ولو ان نام کجری دی قالو ویل بدی بي. سمعنا چورید منگا واطنا تاب دروی من وسما او تو را خبر ونزورنا انتظار کمن تا ده غیر مسلمان پځه وسما بي. ویلې دراینه پځه ونزورنا ویلې بي. لکان خیر لهم ردا بغرو دیره 파را وا قما ډیره مزبوطه بوا ولا تلك لعنه الله لیکن لعنت کړی د الله په دی بې کوفرې په سبب د انکار دی فلا يؤمنون و ييقنك الا قليلا مگر سرسري قليلا الګو یعنی سرسري ولګي يقن کوي يا ايها الذين اوتوا الكتاب ايه کسانو چې ورکل کتاب غټ مليانه مولا سره ګرکو امنوا ويقنوا به ما په کتاب باندې نزلنا چې مونږ را لګل مصدقا لما تزدي كون کې داساو ما کوم چې تاسو را دي من قبل انت میسا سوجوان ما کي کو دمس کولو اوجوان د مخونو نا من قبل انت مې مختلف مانويو من قبل انت میسا ما کي د میټاولو اوجوان د مخونو ستاسو د هدايت نه چې ستاسو د مخون د هديت نه او تاسو ته رښتکو یو دا یا من قبل انت مسا مخ کې د هموارولو او جوهنده مخونه نه چې ستاسو د مخونه منګه هموار کو ینه پوزاو مخودا ارسګړډ وړشي یو شي نه یېږي رې غړدینا چې مخونه د لمس کی یا من قبل انت مسو جوهان مخې د ختمېدل او د مشرانونه اوجو چې ستاسو د مشران ختم کو ست از دامه شرن هموار ختم کو نونیری ګیر دینه فنر دها نو عبالو منګه دیلرا علا ادباره پشاګانو فنر دها دافی تفسیریه را عبالو منګه دی مخنولرا علا ادباره شاګانو ته ومقبد لشات والو د جذاب درل درته یا فنر دها یع تاسو با منږ ګمهکوله اتبارې ها په شاګانو تاسو اسباب د ګمهی چې تاسو هغې اوړاندې ووتې نه بلارې بهکو تاسو یعنی داغ ګمرهې ک به تاسو موږه پریزو نیرېګېره دی نه او نه لاهناوم یا ب نهتو کو منږ پدي کمله دکه سم چې لانت کړه منګه اصحاب ها به ثته په خاوناندو د خالی والله بانندې چې دو ګانې نه جوړ شو وو. سنگات جوړ شي وو لسوره المائده وګورئ الته کوي اا سورۃ المائده سپیتمایه ته ګورئ قل حال بشر من ذالک مسوبه عند الله ملعنه الله وغصب علیه وجعل منهم القردا والخنازیر وعبدت تعوود ولعک شر مکانا وضلوا عن سواء السبيل و کډوګند نه جوړ شو تاسو یاره ګینه را دینه چې دا غسه زات تاسو له درکو کمال عنا اصحاب الثابت و کان امر الله او د حکم د الله مفعولا نافذ شوي مفعول عفه سره شوي نافذ کړی شوي وده الله حکم او امدد کثیره ان الله بهشکل لا لاغفیرو نبخی اي شرکاج شرک شي به اغسره وياغفیرو بخي ما دونا ذالکا اج کم ندین دی لم ان یشاء اغا چ غولی الله چاته غولی ینه شکنا علاوه نور گنا وسواس و, و ترغلی گناونه شیویری دغی مفکیدې شل لیکن شرک الله نماب کئ وا ما شرک بالله او چاچه شرکو د الله سره فقط افتره یقینن جوړ کده اسم اعظم ا گنلوی علم تر اهل لذینا لهم داداخلل کتابو د یو هغې چې کم ن بهیان لمتهه ان د کې الله نه کسانو ته ی ځه کوونه چې پاک پاک کوي یو ه کوونهف چې ځان پاک پاک کوي ن سوال پیدا شو چ سړی ځان پاک پاک کوي ن یو سړی ځان ته پاک کوي نا د ک نه دادا دا چ سړی ځان پاکې راول یو کوونه انفم. تعریف کې د خپل ځاننونو دی زی کې تسکی معه په ماه د تاریف یو ځه کوونه انفساوم تعریف کې د خپله ځانونو چې زه داسېمه او د داسې او زه پلانه یا من نه نه بل الله بلکې دغه الله ی ز کې تعریف کې صفت کوې من شاو د چا تا چې غړی والله سلامونه او الله تعریف د چاکې د محهینونه کړړ دی نمو تبه سنتي کړل ولا اسلامونه اصلمن کې دي صلاحتيلا پاندازه د اډو کې د کجوري فتیل اډو کې د او نقيره ها دا اډو کې هغه نری او قدمیر هغه جلې غونتي و دورم الله چې سره ظلم او زيادينه کوي پاندازه دغې انظر او ګوره كيف يفترونا سرنګي پالا باندارو وکفا بهی او کافری داغ سالی لرا اسمم مبین چې کارا درو پالا دارو دک کولا کافری وکفا او کافری دغه در اوغا اسمم مبین گناه کارا ودارو لی گونیو کو لسم قبعاتا اکاروالی دو اهل کتابو علم تارا اَيْتَائِنَ قَتَلِ <سؤال> الَّذِينَ آكَثَانُ تَاوُتُ چور کښې دان سيون سيشا مينل كتابي د كتاب يؤمنون يقين کې بلجبتي بلجبتي په باطل قوتو باندې يا بلجبتي په کاهنانو باندې په ترې ت्याने باندې بلجبتي په درگاون باندې او درگاون ته زیو پغه اعتماد دی او په یې يقين يامنون يقينك بالجبته وبات القوت بالجبته كاهنان وباندي بالجبته بدرगांव नो बांदे وتواغوتي ابو شيطان اه سوكو عبادت কই كل ما عبد من دون الله ويقولون دع تواغوتي والسم او دول <سؤال> اسم و یقولونا اوائی دی للذینا کسانو تا کفر و جکافران دی هاو لای دا کسان او دا پنی غلار دی من اللذینا دا کسانونا آمنو چا مومنان دی سبیلا پلار کی دا مومنان اسپکاوی بے او توحین بے بیانو اخفل ملگر بے گردا او چد دی ولائک دا کسان دی لانا هم اللہو لانت کرد اللہ پا دی و من یلعن اللہو او س وک جو کی پی رحمت الله فلن تجدا تبونا مم له داغه پاره نصیرا سوکم دادی ام له ایشتر دی ر پاره نصیون سیسا منل ملک دی اختیارنا سیسا دی اختیارنا بچینا اختیارنا فاذل لا یوتون الناس فدغه وخت کی نبه ورکل خلکو تان قيرا په اند آزاد پوستکی د کجوري ودور زربیم چاہتا نور کلی ام یا سدون الناس بل یا سدون الناس ام پا مانا دا بل بل یا سدون الناس بلکی حسد کی خلق سره سرا علا ما پاس بان رئی آتاهم اللہو چو ورکریتا اللہ مِن فضلیهی دم اربان اخفلنا فقد آتینا پا تاثر ورکری دمان آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا کتاب وال والحکمتا او پیغمبری وآتيناهم اور کل من ديتا ملک نسیمہ باچے لویا نبوت میں ورکڑو بادشاہت خلافت میں ورکڑو داد اللہ نعمتو فمن پس بای پدے کہ مناسو کو امن بہ چی قینو کو دے پیغمبر بنده و منو بای پدے کہ مناسو کو صد منو چ منکی کے پیغمبر نہ وکفا بہ او کافر دا سعی راسو زیدن کے بیادی زید که تخوی فرکی یردازاب داخر رد اناللزینا بشکاکسان کفروچ من کردی بی د دا حکمانو زمانگنا صوفانو سلیم درچ داخل وقت دینا راورتا قول ما هر کلا ندوجد چو سو زی جلودا هم سرمن ردی بدلنا هم بدل بکم انگدی را جلودا سرمن غیر حاسی وادا غینا سمطلب ام دا سرمن بید او سرمن یاد کړه ها معذبہ او سرمن نه ردا بندره نه سرمن سے گناہ کړي دے نه یو جواب دایي چې دا سرمن معذب کیږي عذابیږي خدایي اثر رسید انسان تا د انسان ترسی په دیو ځبان دویم دایي چې سرمن هغه ته صدقه بلکه اثر په ضغه بنده باندې او دریم دادې چې دا سرمن نوي تازکې باورله تازکې به دل چلې یذوقل عذاب زګه کې اوځي زخمی او به دل دې او زخمي نارد خوږي نهغه ډېر درد کې د کسرمنی او د سرمنی کو تازکې گی وا او پور بسوږي او بیا به تازکې گی لیذوقل عذاب د ډېره پارا چې عذاب وساتې ان الله بشک الله کان دې عزیزن زورور هقیې ماه ونندې حکمت دی ب شارتوللهځ نه کسان آمنو چېیقې کړی دی ام سوالی هااتې او ملکیک سنو دداخله هم داخل به کو د جنناتن باغو ته تجری چې بهږې به منتهیل ا نهار او لا نه داغې نهولی خالهدي نفیا ی بهې پایې کې ابد داهمیشه له همدی رپاره آواژون بیایانې به و اندخلهم او داخل بکدی ذیلن ذلیلا اغه آرام وغتا سوری ګور آرام وغد ځکه د سوری اصل مقصد سي آرام کول نو ذیلن ذلیلا اغه سوری وغد آرام وغد او ځکه سوری خو اغه د کی جنتنوري نه جنت خدغه ال غشتینه خدا, خدا الله انوارات اغه تجلیات په فاری او رنابا دغی کم دی نیوی آرام وغد ان الله لنبای سا دا سورت النسا ختم شا دا دیزین دویم ایسا دا سورت النسا بیانیگی او پا دیکی آغا تا اصول یا عطا احکام بیانیگی چا غیط امور سلطانیه وی او دا بین الرعی و الرعیت تی چه بادشاہ او د رعیت په مینس کری اول بادشاہ توی د الله د پیغمبر حکم امانا